Agonie și extaz. Pista 74. Vreo 12 dintre prietenii lui se îmbulziră să-l salute. Cavalcanti, Rucelai, Accea Olivieri, Pazi, Baggio Valori, ofițerul de administrație a lui Clement pentru Florența, Filipo Strozzi și fiul lui Roberto, bătrânul cardinal Salviati, fiul lui Jacopo Bindo Altoviti. Colonia florentină din Roma se mărise cu familiile pe care Alessandro le despuiase de toată averea și puterea. Odată cu moartea papei Clement, nu mai era nevoie de taină. Ceea ce fusese mai înainte o unăltire subterană pentru înlăturarea lui Alessandro, era acum o mișcare pe față. O să ne ajuți, Michelangelo?" întrebă cardinal Giovanni Salviati. Bineînțeles, Alessandro e o fiară." Se auzi un murmur puternic de încuvințare Nicolo spuse Mai e o singură piedică, Carol al cincelea, lea Avându-l pe împărat de partea noastră Putem porni asupra Florenței să-l zdrobim pe Alessandro Cetățenii se vor răscula și ni se vor alătura Cum pot să vă ajut? Istoricul Florenței, Jacopo Nardi, fu cel care răspunse Arta nu-l prea atrage pe împărat am auzit totuși spunându-se că a manifestat interes față de opera dumitale. N-ai vrea să pictezi sau să sculptezi ceva pentru el, dacă ar fi de folos cauzei noastre? Îi asigură că e gata să o facă. După prânz, Ippolito spuse. Grajdurile pe care Leonardo da Vinci le-a proiectat pentru tata sunt terminate. Vrei să le vezi? În prima despărțitură, sub grinzile tavanului înalt, se afla un armăsar alb-arab. Michelangelo mângâie gâtul lung al animalului, cald la atingerea mâinii. E o frumusețe. N-am văzut niciodată un cal atât de desăvârșit. Te rog, primește-l în dar. Mulțumesc, nu, spuse Michelangelo repede. Chiar azi dimineață urbinul a dărâmat cel din urmă dintre grajdurile noastre vechi. N-am avea unde să-l ținem. Dar când ajunse acasă, îl găsi pe urbino în grădină, ținând animalul cu mare grijă de căpăstru. Mângâie din nou gâtul alb, suplu al calului, întrebând, Crezi că trebuie să-l păstrăm?" Tata m-a învățat să nu primesc niciodată un dar care mănâncă." Dar cum să-n un animal atât de frumos? Trebuie să cumpărăm niște scânduri și să clădim un graj nou." Acum se întreba mereu dacă se simte cu adevărat ușurat că îi s-a luat de pe umeri povara zdrobitoare a picturii judecății de apoi. Peretele altarului din capela Sixtină ar fi cerut cel puțin cinci ani, fiind cel mai mare perete din Italia pe care s-ar fi încercat o frescă întreagă. Totuși, pe măsură ce educații lui se duceau pe reparații și renovări, băgă de seamă că în curând va duce lipsă de bani. Balducii tot atât de lat pe cât era de înalt, dar cu carnea încă tare și obrajii roșii, crescându-și acum droaia de nepoți izbucni. Păi sigur că ești în încurcătură, după ce ți-ai petrecut toți anii ăștia la Florența, departe de jonglăriile mele financiare. Acum ești însă în mâini sigure. Dă-mi banii pe care îi câștigi să-ți investesc eu cum știu și ai să fii bogat fără să depinzi de nimeni. Balducii. Eu am ceva care parcă gonește banii. Ducații își zic, omul ăsta nu o să ne dea un adăpost sigur unde să ne putem înmulți. Hai să ne ducem în altă parte. Dar ia spunem, cine o să fie viitorul papă? Ghicește! De la Balducci se duse mai departe la Leo Balioni, care locuia tot în casa de pe Campo dei Fiori. Lui Leo, care avea o adevărată coamă de leu și fața încă fără zbârcituri, îi mersese bine ca om de încredere al papilor Leon și Clement, poziție pe care Michelangelo îl ajutase să o obțină. Sunt gata să mă retrag acum," îi destăinui Leon timpul prânzului din sufrageria mobilată cu gust ales. Am avut aproape toți banii, femeile și cuceririle pe care le poate pretinde un om. Cred că am să las pe următorul papă să-și vadă singur de afaceri." Și cine va fi acest papă?" Nimeni nu știe. A doua zi de dimineață de vreme, Ducele de Urbino veni la el, urmat de un servitor, cu o casetă ce cuprindea cele patru contracte pentru cavoul lui Iulus. Ducele era un bărbat cu înfățișare sălbatică, având un câmp de luptă, brăzdat de tranșee în loc de față. Purta la șold un pumnal care putea ucide un om. Era prima dată de la încoronarea lui Leon cu 21 de ani în urmă, când cei doi adversari se întâlneau. Ducele îl înștiință că peretele pentru cavoul lui Iulus fusese pregătit la San Pietro in Vincoli, care fusese biserica lui Iulus pe când era cardinalul Rovere. Apoi lua din caseta de piele ultima învoială, cea din 1532, care îl scutea, elibera și ierta pe Michelangelo de toate contractele încheiate mai înainte, și eu aruncă lui Michelangelo la picioare Nu vor mai fi medici să te apere Dacă nu îndeplinești acest contract până în luna mai a anului viitor, așa cum se arată în el Am să te silesc să îndeplinești în din 1516 25 de statui mai mari decât în natură Cele 25 pentru care am și plătit Ducele ieși ca o furtună cu mâna dreaptă încleștată pe mânerul pumnalului. Michelangelo nu se îngrijise ca cei patru uriași neterminați și Victoria să fie aduși de la Florența. Primise cu bucurie ușurarea pe care i-o aducea schimbarea proiectului inițial, prevăzând o încăpere într-un cavou cu un singur perete. Cu toate astea, fusese neliniștit din pricină că statuile uriașe pe care le terminase avea să cadă nepotrivit pe fațada de marmură. Pentru cele trei sculpturi pe care le mai datora familiei rovere, hotărâ să cioplească o fecioară, un profet și o sibilă. Blocurile de marmură destinate se aflau depuse în grădină. Aceste siluete nu vor fi nici mari, nici greu de lucrat. Era sigur că moștenitorii rovere vor fi la fel de încântați. Oricum, propriul său simț al proporțiilor cerea schimbarea. Până în mai viitor, după cum se spunea în contract, putea să termine cele trei siluete mai mici. Apoi mai rămânea doar ca lucrătorii lui să le reunească pe toate în peretele din San Pietro in Vincoli. Dar în privința terminării cavoului rovere, sorții erau la fel de mult împotriva ducelui de Urbino cât și împotriva lui Michelangelo. La 11 octombrie 1534, colegiul cardinalilor, îl aleseră pe Alessandro Farnese, papă. Farnese fusese instruit de Lorenzo, dar plecase din palat la Roma, înainte de epoca lui Michelangelo. De la Il Magnifico dobândise pentru toată viața dragostea pentru artă și știință. Când pe Giulia, sora lui de o frumusețe deosebită, o alesese papa Alexandru al vi ca amantă, Farneze fusese uns cardinal și intrase în viața desfrânată a curții Borgia, căpătând și patru copii nelegitimi de la două dintre țitoarele lui. Roma îl numise cardinalul Fustă pentru că primise numirea prin mijlocirea sorei lui. Dar din 1519, când fusese hirotonisit preot, se lepădase de plăcerile trupești și începuse să ducă o viață curată. Noul papă, Paul al III-lea, trimise un curier la casa din Macelo dei Corvi. Dorește maestrul Bonarotti să vină la Palatul Vaticanului în după masa aceea? Sfântul Părinte ar avea ceva de seamă să-i aducă la cunoștință. Michelangelo se duse la baia din via de Pastini, unde un bărbier îi potrivi barba, îi spălă părul și îl perie în față peste frunte. Privindu-se în oglinda din dormitorul lui, în timp ce Urbino îl ajuta să se îmbrace cu o cămașă și cu o mantie de culoarea muștarului, Văzu cu uimire că petele chihlimbarului din ochi începeau să pălească, iar adâncitura zdrobită de la rădăcina nasului nu mai părea atât de mare. E curios," mormăi el, acum, când nu mai înseamnă nimic pentru mine, nu mai sunt atât de urât cum eram. Dacă nu o să fiți cu băgare de seamă, spuse Urbino cu un zâmbet înțelegând prețuirea de sine a maestrului său, o să ajungeți să se cu o sculptură a lui Michelangelo. Când intră în mica sala a tronului din Vatican, îl găsi pe papa Paul III-lea, vorbind însuflețit cu Ercole Gonzaga, cardinal de Mantua, fiul instruite Izabela Deste și om de un gust desăvârșit. În genunchie sărută inelul papei în timp ce cu ochii îi schița cu repeziciune trăsăturile Capul îngust, ochii ascuțiți de isteți, nasul lung, subțire, proiectat peste mustața albă ca zăpada Obrajii scobiți și gura cu buze subțiri, trădând pe senzualul preschimbat în iubitor de frumos Era o față viguroasă Fiul meu, socotezi de bun augur faptul că vei lucra la Roma în timpul pontificatului meu Sfinția voastră e prea binevoitoare E vorba de un folos al meu Câțiva dintre și mei de aici vor fi pomeniți datorită în mare măsură operelor de artă pe care ți le-au comandat Michelangelo se înclină cu modestie în fața complimentului Papa adăugă cu căldură Doresc să intri în slujba mea. Michelangelo lăsă o pauză cam cât numără un pietrar 1, 2, 3, 4 pentru o dihnă. Cum pot să slujesc sanctității voastre? Continuându-ți lucrul la judecata de apoi. Sfinte părinte, nu pot lua o lucrare atât de mare. De ce nu? Sunt legat prin contract față de ducele de Urbino pentru terminarea cavoului papei Iulus. M-a amenințat că mă nimicește dacă nu muncesc numai pentru el. Oare Sfântul Scaun trebuie să se simtă sfios în fața unui războinic oarecare? Scoateți cavoul din minte, vreau să termin capela Sixtină pentru gloria pontificatului nostru. Sfinte Părinte, se împlinesc 30 de ani de când sunt chinuit din pricina păcatului de a fi semnat acest contract. Paul se ridică în tronul lui cu trupul firaf tremurând sub mantia de catifea roșie garnisită cu hermină. Și pentru mine sunt treizeci de ani de când doresc să te am în slujba mea. Nici acum, fiind papă, nu o să mi se îngăduie să-mi îndeplinesc dorința? Sanctitate! Cei treizeci de ani ai voștri sunt împotriva alor mei. Cu un gest mânios, Paul își ridică tichia de catifea roșie de pe sprâncene și strigă. Sunt hotărât să te am în slujba mea, orice s-ar întâmpla." Michelangelo îi sărută inelul și se retrase din mica sala a tronului. Întors acasă, se cufundă într-un scaun vechi de piele. Un ciocănit puternic la ușă îl făcu să se îndrepte din starea de prăbușire. Urbino lăsă să intre doi șvițeri, niște uriași blonzi, îmbrăcați a idoma în costume galbene și verzi, care aduse revestea că Michelangelo Bonarotti va primi a doua zi, pe la jumătatea dimineții, vizita Sfinției sale Papa Paul al III-lea. Am să găsesc slujnice cu ziua mesere, rostine tulburatul urbino. Ce gustări se servesc unui papă și suitei lui. N-am văzut niciodată până acum un papă decât în procesiuni. Și eu aș fi vrut să fie singurul loc unde să fi văzut vreodată un papă, bombăni Michelangelo. Cumpără pasito și biscoti, Pune cea mai bună față de masă florentină pe care o avem. Papa sosi cu cardinalii și însoțitorii lui, pricinuind o forfătă nemaipomenită în piața del Foro Traiano. Paul îi zâmbi blând și se duse repede spre Moise. Cardinalii înconjurară statuia ca un câmp de sutane roșii. Se vedea limpede din privirea pe care Papa Paul i-o arunca pe furiș cardinalului de Mantua, Ercole Gonzaga, că acesta era autoritatea de artă recunoscută a Vaticanului. Gonzaga se trase înapoi din fața lui Moise cu capul întins înainte, cu ochii scânteietori de tulburare. Rosti cu o voce în care se amestecau admirația, mândria și bucuria. Acest Moise e de ajuns pentru a face cinste papei Iulus. Nimeni nu și-ar putea dori un monument mai măreț. Papa Paul spuse gânditor. Ercole, aș vrea să fi spus eu vorbele acestea." Apoi, întorcându-se spre Michelangelo, adăugă. Vezi, fiule, n-am întrecut măsura cu nimic. Pictează judecata de apoi pentru mine." Îți făgăduiesc să-l conving pe ducele de Urbino să primească statuia lui Moise și acești doi sclavi din mâna ta. Michelangelo nu trecuse degeaba prin patru pontificate ca să nu fi învățat că era învins întotdeauna prin manevre dibace. Capitolul 2 Când era tânăr, mintea lui se avântase spre proiecte pe măsura puterilor lui Hercule. Odată la Carara se gândise să dăltuiască un întreg pisc de marmură ca să călăuzească marinarii de pe Marea Tireniană. Dar acum, în noaptea asta, în timp ce se zvercolea în pat fără odihnă, se întreba De unde să iau putere ca să acopăr cu frește un perete mai mare decât panourile făcute în sextină de ghirlandaiu, boticelii, roselii și Perugino la un loc? E adevărat, nu va fi silit de data asta să stea întins pe spate și să picteze deasupra lui pe tavan Dar peretele îi va lua tot atâta timp și îl va istovi numai puțin Cum să-și adune la 60 de ani puterea furtunoasă de care se bucurase la 33? trei? de nesom, se sculă și se duse la slujba de dimineață la San Lorenzo in Damaso. Se lovi de Leo Balioni în roț spre casa lui din colț după ce fiecare își spovedi păcatele și luăm împărtășania, plecară din biserică și se oprirea în Campo de Fiori, primind pe față lumina palidă a zorilor de noiembrie. Leo, tu ți-ai petrecut noaptea la chef, iar eu m-am luptat cu sufletul meu nemuritor. Și totuși, ție ți-a trebuit mai puțin timp să te spovedești decât mie. Dragul meu Michelangelo, pentru mine tot ce stârnește plăcere e un bine." Pe când tot ce aduce durere e un păcat. Ergo, conștiința mea e curată. După privirea ta tulbure, aș spune că te-ai supus la grele cazne noaptea trecută. Ergo, ai avut multe păcate de iertat. Hai înăuntru, să bem o ceașcă de lapte cald să închinăm pentru omagiul pe care l-a adus cardinal Gonzaga lui Moise. Roma nu mai de asta vorbește." Ceasul senin petrecut cu Leo în liniști, plecă de la el și merse încet pe străzile goale spre Panteon, înconjură domnului Maestos, apoi o de-a lungul viei recta spre Tibru și pe via Alessandrina în sus spre Catedrala Sfântul Petru. Antonio da Sangalo, nepotului Giuliano da Sangalo și asistentului Bramante, moștenise titlul de arhitect al Catedralei Sfântul Petru. După câte putea să-și dea seama, în afară de repararea stâlpilor uriași și construirea zidurilor temeliei celei mai de jos, puține se înfăptuiseră aici în cei 18 ani de când plecase din Roma. 200 de mii de educați adunați din toată creștinătatea se turnaseră în beton chipurile, dar cea mai mare parte, după cât aflase, în buzunarele unui grup de antreprenori, care înălțau catedrala atât de încet cât era omenește cu putință. În ritmul ăsta, se gândi el, cu greu va fi gata catedrala Sfântului Petru în ziua judecății de apoi. Capela cea mică a Mariei Tămăduitoarea de friguri nu fusese încă înlăturată spre a se face loc transeptului. Intră și se opri în fața lui Pieta. Ce frumoasă era Maria! Ce minunată și blândă! Iar fiul din poala mamei, ce față simțitoare! Căzu în genunchi. O clipă se întrebă dacă e un păcat să se roage în fața propriei lui creații. Dar aceste siluete le sculptase atât de mult când avea doar 24 de ani. Deși îl năpădeau valuri de emoție din acele zile îndepărtate, când devenise pentru prima dată sculptor în marmură, nu-și putea aminti niciunul din amănuntele reale ale sculptării blocului. Parcă opera fusese făurită de un ins pe care îl cunoscuse cu veacuri în urmă. Roma ieșise pe străzi în haine de sărbătoare, căci era într-adevăr o zi de sărbătoare. Douăsprezece care triunfale aveau să pornească de pe dealul Capitoliului și apoi să fie mânate cu pompă până la piața Navona. Anul acesta urma să aibă loc o întrecere între bivol și cai, apoi 12 tauri vor fi prinși la căruțe în vârful muntelui Testacio și mânați la vale pe coasta abruptă, spre locul unde urma să fie măcelăriți pentru spectacol, așa cum fusese răporcii pe care îi urmărise cu ani în urmă împreună cu balducii. Fără să știe că pașii îl purtau într-acolo, se trezi în fața locuinței familiei cavalierii. Palatul se afla în Rione di Sante Ustachio, având o piață în față și fiind înconjurat de grădini întinse. Un uriaș pătrat cu ziduri crenelate, Palatul Cavalierii slujise timp de mai multe sute de ani, drept lăcaș generațiilor neîntrerupte de Cavalierii Custozii, ai Romei care se oferiseră de bunăvoie să păstreze antichitățile latine, vechile biserici creștine, fântânile și statuile orașului. Îi trebuiseră să trei săptămâni până să facă plimbarea de zece minute de la el de acasă, din macelo dei Corvi, prin îngusta Via di San Marco și Via delle Boteghe Oscure, până la Palatul Cavalierii. În timp ce bătu cu ciocanul greu în placa metalică de la ușa masivă din față, se întrebă de ce avusese nevoie de atâta timp ca să se ducă la Tamazodi Cavalierii când în tot timpul anului stovitor de la Florența știuse în fundul sufletului că unul dintre motivele pentru care aștepta cu nerăbdare să se întoarcă la Roma era acest tânăr prieten fermecător. Un slujitor îi deschise ușa și îl conduse în salonul din stânga cu tavanul înalt care cuprindea una dintre cele mai bune colecții de sculpturi antice de marmură din Roma. În timp ce trecea de la un faun cu ciorchini de struguri la un copil dormind pe o stâncă cu niște maci în mână, ori la un cal de mare în semirelief cu o femeie șezând pe el, înconjurată de delfin, își aminti de scrisorile drăgăstoase pe care le schimbase cu Tamazo și de desenele cu Ganimede și Titios, pe care i le făcuse ca să studieze după ele. Auzi pași în spatele lui, se întoarse. Și rămase în pietrii de uimire În cei doi ani de când nu-l mai văzuse pe Tamazo Acesta se transformase într-un tânăr atrăgător Într-un minunat mascul Cum nu mai văzuse vreodată Mai frumos chiar decât discobolul grec de marmură Care se afla acum între el și tânărul lui prieten Umeri larg, musculos, mijloc subțire, picioare drepte, zvelte Ați venit în sfârșit," spuse Tamazo cu o voce domoală, uimitor de gravă și politicoasă pentru un tânăr de 24 de ani. N-am vrut să-ți aduc grijile mele." Prietenii își pot împărtăși grijile." Veniră unul spre altul și se îmbrățișară cu toată afecțiunea. Ochii lui Tamazo se închiseseră la culoare până la un albastru de cobalt. Trăsăturile i se alungiseră, deveniseră mai delicate." Acum știu unde te-am mai văzut, strigă Michelangelo. Pe tavanul Sixtinei. Și cum am urcat oare până sus pe tavanul Sixtinei? Chiar eu te-am pus acolo, drept Adam, în clipa când primește scânteia vieții de la Dumnezeu. Ai doma până și în felul cum îți cade părul castaniu pe ceafă. L-ați pictat de pe Adam? Acum vreo 24 de ani, chiar pe când te nășteai. Ești într-o a portretului zugravit de mine Vedeți până unde sunt gata să merg pentru prietenii mei? Chicotita Mazo Sunt gata să cred și în minuni Minunile s-ar putea să nu fie cu neputință Am intrat pe ușă cu picioarele și inima grea Am stat zece minute cu tine Și zece ani s-au scuturat de pe umerii mei Așa cum desenele dumneavoastră au adăugat 10 ani vârstei meșteșugului meu ce minunat că un om bătrân și unul tânăr pot face schimb de ani, de parcă ar fi daruri pentru o zi de sărbătoare. Să nu spuneți că sunteți bătrân! strigă Tamazo. Când se supăra, ochii lui se făceau mai negri decât Cerneala. Sunt uimit să aud de la dumneavoastră o vorbă atât de nepotrivită. Un om e tot atât de bătrân cât e și forța creatoare din trânsul. Un zâmbet cald se așternu pe trăsăturile lui Michelangelo. Nodurile din cap și din piept se dezlegare Știi, trebuie să pictez judecata de apoi pentru Papa Paul Am auzit la slujba de azi dimineață Va fi o completare măreață pentru Sixtina în armonie cu Bolta Michelangelo se întoarse cu spatele la Tamazo ca să-și ascundă adânca tulburare Și rămase astfel plimbându-și mâinile pe spatele minunat al unei Venus de marmură un val de fericire îl năpădi. se întoarse spre prietenul lui. Tamazo, până în clipa asta nu crezusem că -mi voi putea aduna îndrăzneala de a crea judecata de apoi. Acum știu că pot. Urcară un șir de trepte largi. Pe balustradă familia cavalierii așezase unele dintre sculpturile mai mici și mai gingașe. Capul unei femei purtând un coș, o sculptură romană a împăratului Augustus, o scoică de mare deschisă înăuntrul căreia se vedea un nud. Tamazo Cavalieri își petrecea jumătate din zi lucrând la comisia de dări și în calitate de curator al construcțiilor publice, iar cealaltă jumătate desenând. Atelierul lui se afla spre Tore, Argentina, în partea din spate a palatului, o încăpere cu totul goală în afara scândurilor lungi așezate pe capre de lemn. Pe peretele de deasupra se găseau desenele pe care le făcuse Michelangelo cu doi ani în urmă, precum și cele pe care îi le trimisese de la Florența. Împrăștiate pe scânduri se aflau zeci de schițe. Michelangelo le cercetă și strigă. Ai talent și o deosebită delicatețe. Să lucrezi mult." Fața lui Tamazo se posomorâ. Anul trecut am intrat într-o proastă tovărășie." Roma e plină de ispite, după cum știți. Am băut mult și m-am ținut de femei, am lucrat prea puțin. Pe Michelangelo îl veseli seriozitatea întunecată cu care își făcea imputări prietenul său. Chiar și Sfântul Francis a fost ușuratic în tine rețeta Mao, îi spuse adresându-i se pe numele Mic ca să-i stârnească zâmbetul. Pot să lucrez cu dumneavoastră fie chiar numai două ore pe zi? Atelierul meu e al tău. Ce mi-ar putea aduce mai multă fericire? Iată ce-au făcut de pe acum încrederea și dragostea ta pentru mine. Acum sunt nerăbdător să desenez pentru judecata de apoi. Am să-ți fiu nu numai prieten, dar și maestru. În schimb, tu o să mă ajuți să trec desenele pe cartoane. O să ne împărțim modelele. Te voi preface într-un mare artist." Tamazo Pălii Ochii se decolorară ajungând de un cenușiu luminos de pulbere Răspunse grav Sunteți într a artei Dragostea pe care mi-o arătați e tocmai cea pe care trebuie să o dăruiți celor ce iubesc arta și doresc să-i închine viața Pot să vă spun Niciodată n-am ținut la cineva mai mult decât la dumneavoastră Niciodată n-am dorit mai mult o prietenie E o nesfârșită mâhnire pentru mine că nu-ți pot da și trecutul meu așa cum îți pot da viitorul Iar eu am atât de puțin de dat în schimb Ah, fă cu Michelangelo cu glas coborât Aici greșești Stând aici la masa de lucru în fața ta, nu mai simt nici vârsta, nici teama de moarte Cunoști un dar mai de preț ce s-ar putea oferi cuiva? Devenire nedespărțiți se plimbau braț la braț prin piața Navona ca să ia aer, schițau duminica pe Capitoliu sau în forum, cinau după ziua de lucru, când în casa unuia, când în acelui apoi își petreceau seara în ceasuri creatoare, desenând sau discutând. Bucuria pe care și-o prilejuiau unul altuia, răspândea o strălucire care îi molipsea și pe alții, în prezența lor, și, cum erau știuți ca nedespărțiți, erau invitați peste tot împreună